irueun milioi euroko aurrekondua irurogeitabi proiektu dirustatzeko bederatzi harlotan sailtatu dituztenak. Zailtasun zonbaiten ondotik, bost urtero, estatuak, eskualdeak eta departamenduak, autetxien eta garapengon txailuarekin izenpetzen duten lurralde kontratu berezia, azkenean izenpetu dute. Erran bezala, izkuntza politikari doakion aurrekondua galdegina gina izan zena baino apalagoa izanenda, bainan akordio batera heltzea garrantzitsua zela azpimarratu digu Kajolin Philips garapen kontxailuko presidenteak. Ba, he, eh, baina hori harri gara ikaiten duela diaranik uh, bon, uh, aperilatik, hau uh, txailatik, uh, importantea zen uh, euskora egizkuntza uh, sustan gatzeko. Eta, uh, bon, badugu urratz bat egin dugu, diaranik uh, ukan dugu uh, um, formakuntzaaren txosten bat bat uh, finantza baina ja bon, e behar dugu borrakatu beti kuri uh, uh, aldatzeko 2017an ala ere berri ikusteko parada izanenda Bai bai espero dugu baina bait ere behar ba beste antolakuntza ukaren dugu bait ere lurralde mailan eta guri ere aldatuko du Uh, gure poderea kontrak kontraktatzeko eta eskualde eta esktatuarekin. Ez dakit proiektu konkretu batzua aldizki guzun? zuen? Ah, ba, kontraktu hortan, zerten. Bat dira, agia ikan eh, dugu eh, siberuen, bat dira proiektu eh, entereskarriak, hain, hain entereskarriak eh, pentsatzen dut hola azia elkarteari buruz, uh, ari dira sortzen um, Liburushka bat, fe, eta Ikerketa bat, lan, lana, uh, Sibiruan, lana galduta, eta serbe arduten, eta bon, beste bat baitere estia, baitere finantzatzeko eta hori da, aburruka, haundia eta zaharra. Uh, Aipatzen zinutenea, hizkuntzarena ekonomiarena ere uh, zaitasun zon bai? Bai, baina barakizu zergatik. Zerren eta gure, ba, genuen gure agenda, eta bo, a, urskualdea bat zuen bere agenda, eta esan berdin, beraz harri ginen itxoeiten erantzun bat, eta ez genuen ezer, eta horregatik uh, kit, kitzikatza egin dugu, eta hola okan dugu, ba, Bai, heinbeste uh, bai. Uh, baiets eta bait ere bon posigira aurkitu dute uh, menera bat finansazioko eta euskal moneta eta baitere ere ari dira uh, ikusten nola finansazioko aldu darak bideo.